41. Ferkó órákon át kuporgott a ház ahová elbújt dühöngő apja elől. Riattan nézett körül, úgy érezte, a sötét zúgokból ezer veszély leselkedik rá. Mint a sokszor magukra hagyott gyerekek, ő is mindig izgalmas történeteket talált ki önmaga szórakoztatására, és most a nyírkos pincehelyiségben Képzeletében szinte megelevenedtek ezek a történetek. Félelem gyötörte. Alig várta, hogy elcsendesedjék a lépcsőház, ahonnan időnként lépéseket és az őt kereső anyja kiáltásait hallotta. Kilopakodott az utcára, mert úgy érezte, el, el innen, minél messzebbre. Nem az első eset volt, hogy a szülei veszekedtek, s szerencsére az apjának részegen már nem volt ereje ahhoz, hogy komoly kár tehessen az anyjában, de hogy ő mit kapott volna azután, amit az apjával tett? A rosszul megvilágított utcán egy kóbormacska ugrott le a kerítésről. Ferku először megrettent, de aztán megörült, hogy legalább egy élőlényt érzett maga mellett. Meg akarta simogatni az állatot, de úgy látszik a cicának rossz tapasztalatai voltak az emberekkel. Mancsával ferkó felé csapott, és prüszkölő, fújó hangot hallatott. Nem baj, az ő dolga, ha visszautasítja a barátságos közeledést, gondolta a gyerek. Figyelmét minden esetre egy időre elterelte keserves életükről. Még azt sem vette észre, hogy milyen hűvös az idő, pedig a hideg egyre jobban átjárta a testét. Az egyik ház nyitott ablakából jó ízű nevetés hallatszott ki. Megállt, hallgatózott. A nevetés azonban abba maradt, ő pedig tovább indult. Kihúzódott a járda szegélyére, és egyensúlyozva a keskeny párkányon lépegetve folytatta útját tovább. Úgy vigyázott, hogy lenelépjen a szegéről, mintha az élete függött volna tőle. Végre megpillantotta a házat, ahol makiék laktak. Az út hátra lévő részét, Futva tette meg. Mikor odaért, ujját a szájába illesztette, és jellegzetes fütyjelükkel hozta barátja tudomására, hogy keresi. Csak hosszú várakozás után szólt ki Maki a házból. Jól e, van, abba hagyhatod a fütyülést! Ferkóra rátört mindaz a keserűség és félelem, amit az elmúlt órákban átélt, és nem tudta visszatartani a könnyeit. Szipogva szólalt meg. – Azt hittem, hogy már nem halljátok, lefeküdtetek. Na, mit akarsz? Nem merek hazamenni. Félsz a fater ottól? Hát tudjátok. Már az egész telep tudja, nevetett Maki. Gondolod, hogy ebből a papedliből pont én maradok ki. Maki mindent lát, mindent hal. Legalább kabátot vehettél volna magadra. Nem mertem. Azt hittem, meghalt. Apád! Keményebb feje van annál, mint hogy csak úgy betörjön. Amikor ellöktem az asztal sarkának esett. Fogadni merek. két perc múlva már ordított, mint a sakál. Ferkó torkát ismét a sírás folytogatta, nem tudott megszólalni. Na, ne szipogj telüke, már szóltam a Bratyesznak, segítünk. Tényleg? Ha mondom, vártunk téged. szó már fel is ment egy kis cuccért. Hogyan jöttél el hazúról? Bemáztam a légóablakon ablakon a pincébe, kívülről zárva volt az ajtó. Anyád mindenütt keresett, még nálunk is. Ferkó megint elérzékenyedett. Egy ideig hallgatott, azután hüppögve megszólalt. Ha megtalálna, hazavinne, és kezdődne minden előről. Angéla nem először kért védelmet az őrszobán. Kezdeti szégyenkezése, hogy idegen embereket avasson be a családi veszekedésekbe, már régen elmúlt. Az őrmester ismerősként üdvözölte. Mi járatban van ilyen későn fiatal asszony? Megint a férje? Az asszony kétségbeesetten szakította félbe. Őrmester a a kisfiam, a ferko elszökött. Rokonoknál kereste, meg a pajtásainál? Mindenütt kerestem már, és attól félek, hogy a végén kárt tesz magában. Nem valószínű. Megijedt, biztosan fél az apjától, de amikor éhes lesz, előkerül. Nem vitt magával semmit sem. Attól félek, hogy valahol elalszik, megfázik ebben a nyírkos ideg időben. Őrmester elvtárs, segítsenek nekem! Az őrmester már megszokta, hogy egy-egy részekféri randalírozása miatt a segítségét kérték. Most azonban, hogy egy kétségbeesett esett tanya a gyermek eltűnését jelentette, nagyon megsajnálta. – Hát, a magam részéről szívesen segítek. – kezdte, de Angéla megint közbevágott. – Lehet, hogy valahová messzebbre ment? A rendőrség kereshetné? – Mondom, hogy a magam részéről szívesen, de hivatalosan még nem tehetem. Megkerül az a gyerek, nyugodjék meg, hazajön még ma éjjel. Hol lehet bejelenteni egy gyerek eltűnését? – hajtogatta az asszony. – Itt az őrszobán, de csak 48 óra elmúltával. – Előbb nem, és addig baj esik? – Nem tehetek semmit. Ez a rendelkezés. – Hát változtassanak rajta! – mondta Angéla elkeseredetten. Ha hát tőlem függne, de nem kell mindjárt rosszra gondolni. Azt tanácsolom, ha az éjjel nem somfordál haza, menjen el reggel az iskolába, meg a játszótársaihoz. Romantikusok még ilyenkorban a gyerekek. Biztos van valami búvóhelyük, de lehet, hogy valamelyik pajtásához menekült. Jocó, aki jóval idősebb volt öccsénél, makinál, felnőttes felsőbséggel oktatta Ferkót. Ha okosan viselkedsz, nem lesz baj. De hol alszom? Semmim sincs. Mindjárt meglátod. Van itt a töltés mellett valami, amiről eddig nem beszéltem neked, mondta Maki. Egy tehervonat haladt át, óriási robajjal a töltésen. Ferkó ilyetten kérdezte. És egyedül kell aludnom? Hát persze, te szamár, fölényeskedett Jocó. Nem jár erre senki sem. Nem, egy lélek sem, nyögte Ferkó, és érezni lehetett a hangján, hogy ez egy cseppet sem nyugtatja meg. – Akkor nyomás! – vezényelt az idősebb fiú. Egy hatalmas deszkaláda hevert a töltés mellett. Nagy nyikorgással felnyitották a tetejét, és egymás után belemáztak. – Jó szó ötlete volt ez a láda. Na, mit szólsz? Be is rendeztük. Kívülről mindenki azt hiszi, hogy a mávnak valami szemetes vagy homokos ládája. Mivel béleltétek ki? Szalmával? Ne félj, nem fogsz fázni. Jocó szerzett egy pokrócot is. Kicsit lószagú, de meleg. Nekünk azonban most haza kell mennünk, ha nem akarunk feltűnést. Rendelkezett Jocó. Akármi történik, Ferkó, ezt a helyet titokban kell tartanod. Megértetted? Megbízhatsz bennem, Jocó. Rendes gyerek ez, nyugtatta meg Maki is. Amiatt van az egész, hogy az anyját védte. Nem hiszem, hogy apám megbocsátanál nekem. Előbb hülyére verne, bár ahhoz nem is kell megvernie. Ne marháskodj, Maki, komoly az ügy, intette le Jócó az öccsét. Itt ez a pokróc, ezzel betakarózzol, fordult Ferkóhoz. A csomagban egy kis kaja is van, a továbbiakat pedig majd megbeszéljük. Be lehet zárni ezt a ládát? aggodalmaskodott Ferkó. Mutasd meg neki, Maki, hogy lehet bereteszelni. Ez a kopogás lesz a jelünk. Erre nyisd ki, kopogott hármat Jocó a faládán. És ezzel a galeri védelme alá kerültél. Igazán klasszak vagytok, Jocó. És hogy ne legyél egészen egyedül, itt hagyok valamit. Egy rádió? ámélkodott Ferkó. Tünde, tranzisztoros, elfér a zsebedben. Nekem még nem is mutattad, Jocó. Sértődött meg Maki. Megmutatom, hogyan kell kezelni. Ezt forgatod, de csak szép halkan, ha érted? Maki és Jocó ezután ügyesen kimásztak a ládából, és Ferkót magára hagyták. Angéla fölhívta a házkezelőséget, hogy zsigával beszéljen. A kagylót a férje munkatársa vette föl. A fiatalember elpanaszolta neki, hogy zsigával mennyire összevesztek, Schwagner még azzal is meggyanúsította, hogy amíg kórházban volt, ő Angélának tette a szépet. Épp ezért bejelentette a főnökségnek, hogy nem hajlandó többé vele dolgozni. Az asszony alig fogta fel a fiatalember panaszkodását. Nem mondott rá egyetlen békítő vagy helyeslő szót sem. Egyre csak sürgette, hogy küldje a férjét a telefonhoz. Mikor zsiga hangját meghallotta, kétségbe esetten kiáltotta. Még mindig nem jött haza a gyerek. Na és aztán, válaszolt Borizű hangon a férfi. A rendőrség csak holnap kezdhet nyomozni utána. Az iskolában a fiúk nem tudnak róla semmit, legalábbis úgy tesznek. Ezért hívtál fel. Kér szabadságot, valamit kellene csinálni. Gyere haza, meg kell keresnünk. Zsiga, kérlek. Én agyon is verem, ha meglátom azt a piszok kölyköt. Csapta le a kagyló dzsia. Laci nem akart hinni a fülének. Szülei érkeztek haza, siókedvűen nevetgéltek, egymás szavába vágtak, fölidézték a látottakat. Úgy látom, jól éreztétek magatokat a moziban. Ezt neked is meg kellene nézned, fiam. Mi horgászok? Szerencsére ti nem vagytok pácban. Apád úgy viselkedett, mint egy kamasz? Akkorákat nevetett. Horgász a pácban. A munkahelyemen is dicsérték ezt a filmet. Kérdezd meg apádat, ő mikor fog annyi halat, mint az a bleor, vagy hogy hívják. Az az orvhalász nőtlen ember volt. Hol tanulmányozhatom én annyit a halak életét, mint ő? Na és még egy. Legalább láttam valamit Franciaországból. Bandi annyit mesélt róla. És icuék, ők is veletek voltak? Apád elengedte őket mozi után sétálni, mert úgy lögdösted az oldalamat, ha könyököddel. Légy nyugodt, mama, kapuzárás előtt hol lesznek. Te aztán értesz hozzá, fiam, hogyan kell az anyádat megnyugtatni, mondta idegesen Szabóné. Másnap reggel Ferkó barátai megjelentek a ládánál, és a megbeszélt jelre a gyerek kinyitotta a reteszt. A fiúk fölnyitották a hatalmas láda tetejét. Ferkó nem valami nyugodtan töltötte az éjszakát. A töltése robogó vonatok zajára mindig föl, -föl ébredt, és azután sokáig nem tudott elaludni. Ilyenkor fülelt, hogy nem leselkedik-e rá valamiféle veszély. Most, hogy meglátta Jocó mosolygó képét, amint behajolt a ládába, egyszeriben megnyugodott. – Na, nem féltél, kis öreg? – Egy csöppet sem. Azért csak rossz volt egyedül, kérdezte Kókusz, skócos fejével ő is a láda fölé hajolt. Hát te hogy kerülsz ide, Kókusz? És Maki? Maki ma még bement a suliba, de holnap vagy holnap után már irány az egyenlítő. Na, gyere, Kókusz, másszunk be, ezt meg kell tárgyalnunk. Neked mi a terved? Nem gondoltad meg magad? Jocó nem várta meg Ferkó válaszát, a kinti fejleményekről tájékoztatta a fiút. Apád ben volt ma dolgozni, manyád meg volt a rendőrségen is. Hazamész? Még nem döntöttem válaszolt Ferkó. Majd rövid gondolkodás után megkérdezte Mondj, elvinni elvinnél engem is Afrikába? Jól meggondoltad. Később aztán nincs visszakoz. Holnaptól kezdve téged már keres a rendőrség. Ne úgy azt itt, hogy valami sétakocsikázásban lesz részed. Próbált meg Jocó modorában bekapcsolódni a vitába Kókusz. Melyik határon szökünk át? Még nem mondtam, hogy elviszlek magammal, de ha velünk jössz is, egyet ne felejts el, a vezérém vagyok. Feltétlen engedelmességgel tartozol nekem. Csak így érünk célhoz. Mikor indulunk? buzgolkodott Kókusz. Holnap megkezdjük az előkészületeket. Feltűnés nélkül összekészítünk mindent, amit lehet. Kaját, ruha nem üt. Az zier, hogy anélkül nem boldogulunk. Helyes a bőgés, Kókusz. Este még végrehajtunk egy pénszerzési vállalkozást, és holnap éjjel elhagyjuk Budapestet. Értettétek? Kókusz és Ferkú egyszerre vágták rá, hogy igen. Itzu és Szabóné bizalmasan suttogva beszélgettek. A lány lelki egyensúlya helyre billent, miután Ferivel kibékültek, és az örömét osztotta meg most az anyjával. Szabó kíváncsian pislogott időnként feléjük. Aztán egyszer csak méregbe gurult, hogy nem hagyják aludni, és rájuk förmett. Icu, ne karatyoljatok annyit! Mama, aludni szeretnék! Holnap kimegyek a díszszemle főpróbájára. Három ig el kell foglalni a helyet. Előbb nem tudtad volna mondani? Akkor legkésőbb háromnegyed négykor ébresztő. Jézus. A telefoncsengő élesen berregett. Szabó mogorván kelt fel, mint aki végleg lemond már arról, hogy aludni hagyják. Megindult, hogy fölvegye a kagylót. Akárki telefonál, én letollom a sárga földig, mondta. Dühösen beleszólt a kagylóba. Haló, Szabó lakás! A barátságtalan hangra a vonal másik végén Angéla zavartan dadogta. – Bocsánatot kérek a zavarásért, Wagner zsigmonné. Jó estét, Angéla! enyült meg az öreg. Icu, ahogy meghallotta, hogy az apja kivel beszél, dörömbölni kezdett a falon. – Laci! Laci! – Szabó Lászlót keresem! lehelt elfúló hangon Angéla a telefonba. – Erről is megvan a véleményem! Ilyenkor zaklatni valakit, suttogta Szabóné icunak. Laci álmosan jelent meg az ajtóban, és méltatlankodva kérdezte. Miért dörömböltök! A nagy ő keres, Súgta oda icu játékosan. Laci szeméből egyszerre kiment az álom, kikapta a telefonkagylót apja kezéből. Halló, csókolom a kezét, Laci beszél, mondta olyan lágyan, ahogyan egy férfi férfitől csak kitelik. A többiek jelentőség teljesen összenéztek. Szabóné figyelte, hogy vajon mit mond az asszony a fiának. Ne haragudjon, Laci, hogy ilyen lehetetlen időben zavarom magukat, de nem várhattam tovább, csuklott el Angéla hangja. Laci kétségbe esetten próbálta a sírással küszködő asszonyt szólásra bírni. Mi történt? Segíthetek valamit? Attól féltem, hogy reggel korán megy szolgálatba, és nem beszélhetünk. Második napja nincs meg a kisfiam. Ferkó megszökött. Miért? Zsiga miatt. Laci, találkozhatnánk holnap. Segítsen megkeresni. Olyan egyedül vagyok. Fakat sírva Angéla. Nem tudom, mit tegyek. Már mindenütt kerestem. A rendőrségen is bejelentettem. Ne sírjon! Nyugodjék meg! Menjek azonnal! Nem, most nem lehet. De holnap, holnap reggel. Ugye számíthatok magára, Laci? Ferkó az anyjának fogalmazott egy levelet, hogy megnyugtassa. Nehezen ment az írás, mert szégyelte az érzéseit Jocó előtt. A fiú sürgetésére mégiscsak folytatnia kellett. Nagyon félek apától. Ez jó ürügy, nem? Égen folytasd valahogy így. Néhány holmit most, amire szükségem van, elviszek. Néhány holmit? Most, amire szükségem van, elviszek, ismételte Ferkó tagoltan, ahogy írta a sorokat. Bocsáss meg érte, megvan? Ne keressél, jó helyen vagyok, hamarosan írok neked, is, akkor... És akkor? Mi lesz akkor? kérdezte Ferkó Jocótól. Mi lesz akkor? Megírom a címemet. Milliószor csókol szerető fiad Ferkó, diktálta Jocó tovább. Ferkó ezt már nem tudta leírni. Potyogtak a könnyei. El ne már azt a levelet, te tinta evő! Vagánykodott kókusz és kisi elfordult, mert az ő szeme is gyanusan csillogott. Ez rendben, marad a gyakorlati kivitelezés, vezényelt Jocó. Amikor tiszta a levegő, besurranunk a lakásotokba. Ott hagyom a levelet és összerámolok mindent, ami kell. Kulcsod van, Ferkó? Elhoztam. Na, ide vele! A hol tudod, hol vannak, próbált még akadékoskodni ferkú. Ne félj, eleget jártunk nálatok. Te, Jocó, a fényképa albumból vegyél ki néhány képet anyuról. A pádról nem parancsolsz, szellemeskedett a fiú. Róla is hozhatnál egyet, mondta ferkó. A fiúk megrökönyödött arcát látva, már meg is bánta, hogy kicsúszott a száján. Azt hiszem, a galleri pofára esik, ha megtudja, hogy leléceltünk. Mi, Jocó? pislantotta a bátyjára Maki. Záróros, kacok! Kókusz, Maki, nyomás hazafelé. Én még maradok, itt fogok aludni, mert éjjel terepszemlét kell tartanom a városban. Itt szól, Jocó, örvendezett Ferkó. Alszom, mással leszek én elfoglalva. Mit gondolsz, te pancser, honnan szerzünk pénzt? Bandi megfeledkezett Irén neve napjáról. Felkereste a szüleit, hogy valahogyan húzzák ki a bajból, találjanak ki valami jó ürügyet. Szabóné rögtön megígérte, hogy ők majd elmennek hozzájuk, és utólag megtartják az Irén napot. Azt gondolta, hogy ezzel minden problémát megoldanak. Csak hogy Bandi tudta, ez nem lesz elég a feleségének. Mielőtt azonban tovább spekulálhatott volna a megoldáson, né laciró kezdett panaszkodni. Tudod, fiam, nagy szomorúság ez nekem ezzel a Wagner néval. Micsoda család az, ahol a férfi részeges, a gyerek elszökik hazúról, és az asszony egy másik férfival lófrál. Hát, lehet, hogy igazad van, mama, helyeselt Bondi. Szabó védelmezni kezdte a fiatalokat, és nem vette észre, hogy Bondi alig figyel rájuk. A anyád csak beszél mielőtt gondolkozna. Mit tehet az a szegény asszony arról, hogy a férje iszik, goromba otthon, és emiatt a gyerek elszökött hazúról? Persze, hogy az a szerencsétlen fiatal teremtés vonzódik a mi rendes, becsületes fiunkhoz. Igaz, igaz, helyeselt Bandi, mikor az apja várakozón nézett rá. Mondd Bandi, figyelsz te egyáltalán arra, amit beszélgetünk a páddal? Hogy ne figyelnék, mama? Akkor hogyan lehet, hogy igazat adsz nekem, igazat adsz apádnak, amikor honlok egyenest ellenkező a véleményünk? Ne haragudjatok, mama, nekem most csak ez a névnap jár az eszemben. Valamit azonnal ki kell spekulálnunk ezzel kapcsolatban, hiszen ez annyira sürgős. Aztán beszélhetünk Laci ügyéről is.